Шепнула на вухо подрузі Софія, і вони піднялися на борт. У серці грав духовий оркестр. Королева Єлизавета, відпливаючи на своїй яхті, не відчувала й сотої частки почуттів, що сповнювали їхні душі. Попелюшка виглядала жалюгідно у своїх кришталевих шльопанцях а Цезар у лавровому вінку Тріумфатора був просто смішним. Потрапивши із задушливої спеки московського асфальту в райську прохолоду, подруги сили одна навпроти одної на широкі ліжка, вкриті темно-зеленими оксамитовими покривалами. Софії, ущепни мене, це сон. Юлько, я вже вся у сенцях нащепалася, Краще озирнися навколо. Між ліжок запрошував до посидення столик. Край його трохи виступав над поверхнею. Напевно, щоб у шторм предмети не скочувались на підлогу. Дійшла висновку Софія, відчувши себе просоленим морським. Даруйте. Річковим вовком. Над узголів'ям ліжок лампочки, що добре освітлювали, скажімо, книжку, якби хтось мав час її читати, але зовсім не заважали сусідові спати. Вікно, що виходило на палубу, запнуте такою ж, як покривала шторою. Софія вже по третій. Швиденько приймімо душ і на палубу. Легко сказати душ. А от де він? У ванній кімнаті був умивальник. Білий і блискучий, без жодної плямочки. Перетягнутий жовтою стрічкою з написом англійською та російською «стерильно». Кран із сіточкою. Вентелі гарячої та холодної води, решітки на підлозі, купа рушників. Але нічого схожого на душ. Софія цього не може бути. Перемацувала усе на стінах, стелі і підлозі Юлька. Душ є. Жоден американець дня не пробуде на судні без душу. Аргумент залізний. Душ повинен бути. Софійко, дивись, у захваті вигукнула Юлька. Оце так парашечка. Унітаз справді був, немов пісня. Сліпучо-білий і також заклеєний стрічкою з написом стерильно. Хочеш обличчя мий, хочеш воду пий. Ні. Пересічного радянського громадянина Отакі місця пускати не можна Збожеволіє Софія Що знайшла? Ні, але оця завіса Це пластикова запона для душу Нею можна відгородитися, утворивши кабіну Де ж він? Часу було обмаль, і вони удвох взялися обмацвати все, що хоч трохи нагадувало те водяне кропило. А скринька відчинялася просто. Кран із сіточкою легко виймався зі свого гнізда і перетворювався на душ. Сміючись, штовхаючись у тісні для двох кабінці, вони вимились, помили голову, і заходилися ділити рушники: блакитні софії, рожеві юльці. Рушників було по три: один великий махровий, другий маленький махровий, третій ляний. Рушники не просто чисті, нові. І кожного ранку, усі ці 15 днів, Короткий проміжок, поки пасажирки залишали своє помешкання на час ніданку, в каюті якась невидима сила –